Dialog. Was für Dialog? Entschuldigung, wie komme ich zum Stadtmuseum? Gehen Sie die Berliner Straße geradeaus bis zur Schillerstraße. Dann gehen Sie rechts in die Schillerstraße und geradeaus bis zur Kreuzung. Das Stadtmuseum ist in der Kölner Straße. Zuerst geradeaus, dann rechts und bis zur Kreuzung. Ja, stimmt. Vielen Dank. Bitte sehr. Teraz odegraj te rolę przechodnia. Mów po sygnale. Entschuldigung, wie komme ich zum Stadtmuseum? Zuerst geradeaus, dann rechts und bis zur Kreuzung. Vielen Dank!